الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ظهر الفساد في البر والبحر بما كصبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذين يعملوا لعلهم يرجعون <تصفيق> پرانی کریم پا دا سی روان یار ملک بانده نازل شو چهار سی روان او دا سی سمک چه سم باغ باڑایتی جوڑکلل اولیچ نازلی دنو زمک ادا فسادونو ناو دشارونو نا او د ظلمونو ناڈاکاوا چه او اروی او حیوانات څخه جینسانان په بوجی خرصیده په میلو کې نو الله قران په دا س نازل کړو او اسله وکړه په لږ وخت کې زہر الفساد فلبری والبحرین ښکارشه و, و فساد پوهچ او په لمده کې بما سب دنا النَّاسِ سبب دغې عمل چ کړی او لاسونه د خلکوکن دا فاتڅ د عذاابو یځ بعضله عملو چله اوسه کوي په د خلکو باندې بعضې غ عذااب چې دي عمل کړی دی دا د خلکو دغ عمل بدلهوه چې الله لهور کړی وه چ امان نو عزت نو دلانم نو لالان ميرجعون دې لپاره ول سزا ورکړه چې دې حق تر وجو کې ول انسان باندې سخت راشي کنه روجو کوي کنه به الله ته چې وي ول سيرو فل ارضی او ايات تا چې وګرځې په ځمکه فانظروا غورای کایبکان عاقبت الذین من قبل تسنگ شان جان داغه قومونو چمخ کیو کان اکثر مشرکین ار عمل دار چې الله وی د خلقو لا سونو سکلیونو ار سروانسیو نو کان اکثر مشرکین و شرک باندیر سروانسی برکت د نلری شین اکثر مشرکان اکثر مشرکان نو چل کی چی پاکستان تیجور شو چید چاپو یا اکن کیا نرات لجداو بیا ام سامشی نالاوی سمیگی خفاقی موجہ کا محنت پکار دے خدمت پکار دے او کار پکار دے خاقی موجہ کا مزبوت کا خپل ځان لدین القیمه د دی دین مضبوط تا چې دین د اسلام دی من قبل ایات یوما مخک مخک دراتلو د هغه ورځې د قیامت نا لا امرت من اللایین زګه خو ډیر نې زیه کنا لاوی اوزنه چې تاوزان او قیامت در باندې راشي چې به نه اشتغلي لوه واپس کېدل د الله له طرف نه له نو واپس کی اولسو کې واپس کول نه شي یو مزین یسدعون په خو به خلق دوړلی شي نو او بچوي نه جوړالي به شي جدا به شي دیوونه من کفرف علی کفروا چې کفر کولو په غو باندې خپل کفر بوج واقع شي داغه دا غبط بس الله ولا وركله ومَن يَعْمَلْ صَالِحًا او غچ چا عمل کړیو صالح ولئن وجيم يمهدون نزيد خپل ځانونو لپاره جنت کې تیارې کاو څوک چا عمل کوي دلته نمونته په عمل ښکارې چې موږ کې ورځې نیسی او خیرات کويو اولاوی دالتا که جنت که زان لزه سمائی مجاہد وی یسوون الموازع فی القبور دا عمل چې خلق که نو په لابا کې که زیون سمائی بولی اخو دغا سی تیار زیون دیو خور ماوری دی که نا او چې عمل دیو کنو خیست باش فرشو نو باشی چمنو پلن شمیم حدون پلزان لال تک زوینه سمایي تیارې کئ دی الزی الزینا منو عامل الصالحاتین چې بدلو ور کې الله که سنت چیمن راولې عمل کې صالح من فزلهیم کولی الله غره خپل عمل باندي نازم کوي داز فضل تاسو ته درکوما تا سے عمل و امس و فضل تسوال دوا کوي خان ان فضله انه لا يحب الكافرين زكى چې دل کافران ندي فخو تاسو فخيه هغې له ونور کې جنتون تاسو راه محبت ته غي سره نه لا يحب الكافرين سما نه رحمن عدم المحبت غایتهو العذاب چویوی چې چو محبت نکی نو پوشی چی جاننم تا بے داخلی خوشی دریم زیخو نشتا چو ندی جنت کې ندی جاننم کی کنیتو نعلی البغضی فی چې چلایو حب و ذکر شی قرآن کی نمرات تینا دا لا طرف نبغض و حسدی نا خو بغض و حسد نکی خو عذاب بولوار کئی که نا آیا بعضې دتوننو دلیلوونه د الله نه ا رول رییا چې رالیږ هوگانې ال ملکڅنګه باږي الله ل چلور که نه هوواګانې رالیږي په ملکې سمره ګمی وه مب شرات خوشخبرري ور کوون کې خلکوته چې باران ب کېږي د بارانشي اوشي یځ مِنْ نو باندخ رحمت نو اوس کوې په خل قوبان د خپل رحمتجرې فکو به امر دومره بجمه شي چې بیا کشت په کې رواني بیا خلق نشت ل <تصفح> را تللی نو پهکشت را پورې کېږي او داگانانې کې کوي پهلی من فضلی چې طلبو کې د الله د فضل ولالکم تشکرون عزیزه پاره چې د الله شکریا ده که ته تسلی ذکر کې پیغمبر لا ولقدارسلامن قبلک رسولن الی قومهم بشکا چم لګلی پیغمبران مخکستانه خپل قوم نته وجاو راغلی دا په واضحه دلیل نو سرا ان کار یو کو فن تقمنا من الذین اجرمو ولای بدل می واسطو نو مجریمان خلقنا تقصب استا دشمنان نو بدل اخلموا تا میوازد سرخه وکانا حقا علینا نصر المؤمنین دا بل دعوۃ سوره چلای لازم دپما باندې چذبا مدد کوم د مؤمنانو ین سرمئی شای ویل وکنافه مزل تیمئی شا او خو چاخسو کې چې الله عزوج رحمت کوي الله ی مومنان ذکرنا بل دلیل عقلین apari کې بیا اشاره کوي ته دنیا سامولتا جوړولتا الله الذی الله ذات یرسل الرياح اجرالیږي هواګانی فتصیروا صحابن ور یزی چتی کی فیب ستو پی السماعی نخوری وری ایکی پاس مانتی کیف ہے شاو سنگ چی داغو خوحی کسفن او گرزی اغیل رایا و تنبایا و تختا و تر الوت قیخرج من خلالی ہی نتبی آمین چساس کے روزی داغی ذا سوبي منشا من, من باې کله چې وورې الله دغ باران هغه چاله چې خوښې شي د خپلو بندیانونه باران نهوش نه پهمونږ خوونه شو بس اللهستا سواجت نه شته تاسو باران نه سن. د خاب به ګځې س ګرځېڅنګه دپغې هو چې د چااجتو الله خوخواوه ذا ست اغه هله خوشاله شي ډير ډير خوشاله شي ولي ګرمي ختم شي مرضو ختم شي پچا ته به راغلي دت شي وي د چسترګي خوښ شي او جلل رحمت بارانو کې اغار څخه ختم شي وين من قبل ان ينزل عليهم من قبلي لمبلسين اگر کو دي مخذ نازله دو دي باران نه پذي باندي لقون تمخک ناومیده چه بس کار خراب شو بارانو نو شو اده ناومیده اخکار شوی اده بس چه شپشوانو اللہ بارانو کو ابن جوزی وی ای قبل الهدا اگر تناگا مانا خلی چې یو دو بو باران ده او یو د اللہ دو دینه و دا قرآن باران ده مالاوی دغس دا خلق پتیار رکیو او شرک موبتلا نو خبر د خپل دین نه اجل الله په قران وارانو کو نو یستغشрун وشعلشک مخه کله ما جال اسلام والهدى چې اسلام راغی دین راوې ناغه وزل القنوت او می دي ختمه شو نو می دي ختمه فانظروا وګوروسو الی اثر رحمت اللهی هغه اثر د رحمت الله تعالی چې په زما کې باندې څنګه اساروشه کیف یحی الارض بعد موتھا سرنگي ژوندے کله زما کا پس دوچی دونا سوشی پینو او سپداسی پی وصولنا او بوټی پیدا شو او دا سی باونو او چمنو پیدا شو <تصف> زیپ هغه لارې کنه نو په دا مختلفه خوشبوئیې برازي کله وب د خر بزو خوشبوئیې چې د افغانانستان د خر بزو نه ډک ده او چې چې ترکلو پورې دا خوشبوئیې را رسي چرته په لارو کې پرتی ما کشي وی کله یوزت دا خسته بوئیته نزیه او دغسې کله د یو شي د بلشي الله د عملکهبات شو ان نه داې کله محیل معوط به ش دغه الله دی دغهې به مړی کوي قیامت کې اوغا پارسبان د قادر دی ولا نارسلناري لا دمونږ ډیر هواګانې را جمکلی نو او ی ټینګکړه بارانې او شو کله و تو فان را شي د یويغاړ ل را شي. شو خوا شور زو تختې داس کولی شوالله و کرا لږلی مونګاري ح یوهوه فره او مپل خلکو بلې دللی و هغه خپل پسل تک زییرلهلو من بعدې ی فرون شوبه او پس دهغې نه چې نا شکری به کولی چې الله در را تو خواوه او د داسې لرک چړ نه او داشت ناشکری که بیا که نخواه نو اس پیغمبر پاک تسلی ور کئی چه بس دا زمان ارادتا وره چې چه زمان خوخه نو ملک بات کم بارانو نو کم رحمتو ننازل خلک خلق شي اچه نمی خوخه نو بس ملک دقق سی غرگی پروتی نو نالاوی دقق سید خلق و حالم نگو اتراغلی ډیر محنت تیو که دیر کڑاو خواری دیو کڑا اسجوڑ نشو فا اینکا لا تسمع علمو تا بیشکت نشعر رو لخ پل دعوت دی ملو تا دا کافران دی کنا دا خمد دی شعور او روح پکنشتا او نشعر رو لیغی کانو تا واسق پل اذا والاو مدبرین کلچه اگر دی شاکون پماں تبیا دلوم یان زلالتیم نیتو هدیت کوونکه اڑم توتا داغی د گمراهین دغه خلق نو تستا ایس پیداون رسی را اوستا پیدا چاته ور رسی دا ان تو می اویل لام یومن بی آیاتینا دنيش او له خپل خبره مگرا چاته یقین کئ او محبت کی زموندایات نو سرا فہم مسلمون داغه شی مسلمانان دي کنا الله الذي خلقكم من ضعف الله غزاد ته جتا سو پیدا کړې د ډیر کمزورېنا ثم من بعد ضعف قوهن به درک تاسو لپس د کمزورېنا زور او طاقت په بدن کې ځواني درکلا ثم جعل من بعد قوهن ضعفن وشيبه بې راوست په تاسو باندې پس دا غي ځوان نه بدعاوالې کمزوري يخلق معاش او بس دا الله اختیار ده پیدا کوي هغه چې خو غشي او العلیم القدیر لیکن الله پخپله پخدا سي وختونه ناراضي په یو حاله علم علم دې العلیم او قدرتې قدرت ته پخپله ناراضي اځین سانان دا حال ده ادي پذی کوم خبر کید الله په قدرتونو کې او یاد کا اورت چې قائم شي قیامت او نوڅو غندونو وکي مجرمان مالبسو غیر سا چې دي خدرنګ نه تیر کړین په قبرونو کې مغاری او سات یا په دنیا کې ابن جریر قبور یادې ایمان بغاوی روح المانوی دنیا آغاد تینا مراد تی دنیا دا عمر بدا سی او ساتا قذالک کا کانو یعفکون اللہوی دغس دی پا دنیا کی مولتشویو دماغوی کار نکاو نو سمدہ خبرې خبری کئی لیکن اقل منشتے کنا وقال اللذین وطلع الما والایمانا او په جواب کې هغه کسان چریل علم ور کلیشیو د اللہ په کتاب کې ایمانیز د کړهودا د اللہ د کتاب نه الملائکۃ والانبیاء دي دي و علماء العمام لقد لبستم دی وی چ تاسو تاسو خورډیر لوي وګت عمر تیر کړه وی الیومل بعث تربیا جو ان دن د ورومر ته ورکلې په دنیا کې او په قبر کې مو اضافي کتاب الله دی د علم او د ایمان سره لګي دی له علم او ایمان د کمزینه ورکل شي او په کتاب الله الله په کتاب کې ته کله علم حضرت وایي کنه هغه به وایي چې نه تاسو وخت تر قیامتا فهذا یوم البعث دا غره د ژوندون د کنه ولكنكم كنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ يقينم نکاو کنه پس الله یې پدغرزبان دی په دورن کې ظالمان له عذر نه داوی ډېر باندې عذر با نه وکی په دنه ور کوي علماء استعتابون او نبہ ذی توبه قبول کليشین عتاب <تصفح> الا كهر وغضب توي وذي دعا الله قهر ظننا لرکولشي جيغا وخك توبه وباسي ما في وارينا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مصل يقنا من بيان كل قرآن كي دخل قد فارار قسم مثال ودليل ولعن جئتهم بآيات خددية عادت تادي كتراش ديتا بار قسم دلیل سرا آیاتونه تووې دی کول ان الذین کفرون خام خوایدا کافران ان انتم الا مقتلون تسحب باطلوی تسغاقیدی خیندیوی ښا ور پیغمبر تا مومنان توې ان انتم الا مقتلون تسغمړه په لتاقیده خلق یوسکه تسوبلسکه وې کذالک ایتب الله داغه سي الله مهر لګي على قلوب الذين لا يعلمون رسولون دا کسانو چې نه پويږي فصبر نو خيره صبر کاو کدي ارسو ويخه تا ته په باطلو امور سو وي او زه دی علاج صبر دي صبر کاو ابيش کا ماده دل ارشتيا دا د قیامت ولا استخفنك الذين لا يوقنون پریشان نه کیتالره وار خطه کې تا کسان چې یقین نه کو ډیر خلک پرېشان نه کړی دی خولیکن ته خبر کوه او په خپله مضبوط بانندې مضبوط چا نونی الله کی سورہ لقمان